Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illa billahu wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. ikhwani fid din wal akhwat fi llahih rahmani wa rahimakumullah alhamdulillah wa syukrulllah pada sore yang berbahagia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab atau Al-Mihwar fi wajibatiz zauji tujaha zaujatihi yaitu tentang kewajiban-kewajiban suami di dalam menghadapi istri-istri mereka. Naam Kewajiban, kewajiban suami di dalam menghadapi istri-istri mereka. Kita telah membacakan fasal atau bab yang pertama dan kedua. yaitu yang pertama terkait dengan hukuk al-maliyah. Hak-hak yang terkait dengan harta yang terdiri dari tiga cabang. Cabang yang pertama adalah Taufiyyatul mahar kamilan yaitu menunaikan mahar secara sempurna Kemudian cabang yang kedua Atau fasal Yang kedua adalah Al-infak al-zawjah Wajibnya memberi nafakah terhadap istri Kemudian Al-matlabuthani Iaitu yani bab yang kedua Hak-hak yang gairul maliyah Hak-hak yang tidak terkait dengan harta Dan ini terdiri dari Beberapa cabang Cabang yang pertama adalah Mu'asyaratul zaujati bil maruf Yaitu wajibnya Suami menggauli Istrinya dengan cara yang baik Nah cabang yang pertama ini Terdiri dari Beberapa wajah Beberapa Sisi atau beberapa Bentuk nah, Yaitu ada sembilan bentuk muasyarah az-zawj bizaujihatihi al-ma'ruf ya ada sembilan bentuk yang disebutkan oleh penulis terkait dengan wajibnya suami berbuat baik kepada istri-istri mereka bentuk-bentuk muasyarah -bentuk <tuh> bil ma'ruf na'am dan ini sudah berulang-ulang kita mengulangi atau membacakannya barakallahu dari sembilan sisi yang paling terakhirnya adalah Istifa' az-zawj al-fitriyah biljima'. Yaitu wajibnya para suami menunaikan hak fitrah ya nafkah batin bagi kepada para istrinya yaitu dengan aljima'. Naam. Maka ini cabang yang pertama dari pasal yang kedua, hak-hak yang terkait dengan selain harta. Naam. Cabang yang pertama adalah wajibnya para suami berbuat baik kepada para istrinya. Kemudian kita masuk kepada Al-Far'ud Thani cabang yang kedua. Iaitu wikoyatu zaujatihi minan nar. Wajibnya para suami menjaga istri-istrinya dari api neraka. Dari siksaan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala an sallallahu afiyah. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah taala melindungi kita semua dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Naam, berkata penulis Allah taala, al-faru atsani, cabang yang kedua adalah wiqayatu zaujatihi minan nar. Penjagaan para suami terhadap istrinya dari api neraka. يجب على الزوج أن يعمل على وقاية نفسه وزوجته من النار بتعليمها الضروري من أمور دينها أقيدة وعبادة ومعاملة إذا كانت تجهل ذلك وحثها على الخير والمبادرة إلى طاعة ربها لأن حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها بما يكفل لها الاستقامة على الدين و الثبات على الحق والفوز بالجنة والنجاة من النار أعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب بدلهما. ويدل عليه كوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها النس والحجارة إلى آخر الآية. Wajib atas suami. Ayamala alawikoya tinafsihi untuk berupaya memelihara menjaga dirinya sendiri dan istrinya dari api neraka Allah, yaitu dengan cara ta'limiha adoruri memberi ta'lim, memberi ta'lim, mengajarkan ilmu secara darurat kebutuhan yang darurat dari umur diniha dari perkara-perkara agamanya, baik dalam hal akidahnya atau dalam hal ibadahnya atau dalam hal muamalahnya. Naam, wajib para suami mengajarkan kepada para istri-istrinya ta'lim umur diniha, yaitu memberi ta'lim perkara-perkara agamanya. Naam. Wahasaha alkhair wal mubadarati ila taati Dan wajib menganjurkan kepada istrinya untuk selalu berbuat baik di atas kebaikan. Dan bersegera menegakkan ketaatan kepada rohnya Allah Jalla wa'ala. Karena kebutuhannya dalam memperbaiki agamanya. Mensucikan rohnya. Yang dengan itu akan menjamin dia untuk istiqomah di atas agama Allah. Kokoh di atas kebenaran berhasil atau menang dengan surga Allah dan selamat dari api neraka Allah Ta'ala maka kebutuhan kita semua terhadap agama Allah dalam memperbaiki agama kita dan mensucikan, membersihkan roh kita yakni niat kita, kalbu kita semua kebutuhan kita terhadapnya a'udham itu lebih besar min hajatihah ila ta'am wa daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum yang itu tentunya adalah wajib ya untuk kita semua melakukannya yaitu makan dan minum wajib bagi kita dalam rangka menopang ya jasad kita sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari memadaratkan atau membunuh diri sendiri maka kita wajib makan dan minum Ya, Dan itu kebutuhan yang darurat untuk jasad kita, badan kita, kehidupan kita. Maka ketahuilah bahwa kebutuhan kita terhadap agama Allah, terhadap akidah, terhadap ibadah, terhadap syariat-syariat Allah secara umum. Dari perkara-perkara agama kita itu lebih darurat, lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayuhal amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nasu wal hijara alaiha malaika. Ila akhir ayah Hai orang-orang yang beriman. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Nah Allah perintahkan kepada kita semua orang-orang yang beriman. Untuk menjaga diri dari siksaan api neraka Allah. Dan juga Allah perintahkan kita untuk menjaga keluarga-keluarga kita asli istri dan anak-anak kita dari api neraka Allah yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Ya, padanya ada malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma Ada malaikat yang bengis, kejam. Ya. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dia selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian barakallahu fikum. Fa al-ayatu faidu anna az-zawja yajibu an yusliha nafsahu bitaallumi ma dinihi bitahqiqil iman wal amalis maka ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahawa suami wajib memperbaiki dirinya agamanya dengan ta'lim ya mempelajari agama Allah taala dalam mewujudkan iman dan amalan saleh dalam mau menegakkan istiqomahnya di dalam agama Allah dari perkara akhiratnya maka wajib suami mempelajari perkara-perkara agamanya maka demikian pula wayuslih ahlahu selain dia wajib memperbaiki dirinya juga wajib memperbaiki keluarganya min zaujatin wa awladin dari para istrinya anak-anaknya wa mimman yadkhulu tahta dan dari semua orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. berdasarkan pula dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang ma'ruf barakallahu dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kullikum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imam alladhi 'ala an-nasi al ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi warajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi ila akhir al alhadis wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa huwa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha na'am kata nabi sallallahu alaihi wasallam ketahuilah seluruh kalian adalah ra'in yani pemimpin na'am seluruh kalian adalah pemimpin Wakulukum masolunan roiyatihi dan seluruh kalian akan diminta pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Kemudian Nabi saw. Ya, menyebutkan secara terperinci bahawa imam, al-dhadi ya, al pemimpinnya manusia, imam, khalifah atau sultan, ya, atau amir, enam. Semua itu adalah pemimpin. Dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Demikian pula Ar-Rajul seseorang Ra'in al ahli baitihi Dia pemimpin atas ya uh, Penduduk keluarganya nah, Dia adalah pemimpin atas seluruh keluarganya yang ada di dalam rumahnya Dan dia pasti akan diminta pertanggungjawaban Akan kepemimpinannya Dan wanita juga adalah pemimpin Di dalam rumah suaminya Ya dan dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya, yani pemimpin dalam rumah suaminya terhadap anak-anaknya, sebagaimana yang telah terdahulu dalam mengatur dan membersihkan rumahnya, urusan dapurnya dan seterusnya, pendidikan anak-anaknya itu adalah tanggungjawab dari para istri yang wajib, ya bagi mereka akan dimintai pertanggungjawabannya semua kalian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Ya, bahkan juga apa budak itu akan dimintai ya pertanggungjawabannya, urusannya, kewajibannya terhadap tuannya. Naam. Fahadihi masuliyatun wa amanatun mulqatun ala atikiz la yajuzu tadri'uha. Maka ini adalah Tanggungjawab dan amanah yang ada di atas pundak para suami ya, Yang tidak boleh mereka melalaikannya Melalaikan tanggung jawab dan amanah tersebut Balil wajib Al-qiyamu biha alal wajhil matlubi syar'an Bahkan wajib Menegakkannya Sesuai dengan aturan syariat Yang Ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yandariju dhimna mas'uliyyah wa yandariju dhimna mas'uliyyatihi ma'ausabihin nabiyyu sallallahu alaihi wa ar-rijal biqawlihi ala wastawsu bin-nisa'i fa inna ma awanin indakum Naam demikian pula termasuk dalam bentuk tanggungjawab para suami Ya terhadap keluarganya Di dalam rumahnya Adalah apa yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu Sabda beliau Ala wastausu bin nisa'i khaira Ketahuilah Ya wahai para lelaki Berilah wasiat Kepada istri-istri kalian Wasiat kebaikan istawsu bin nisa'i khaira berilah wasiat ya kalian semua terhadap kaum wanita dengan kebaikan yakni di sini khusus tentunya bagi para suami terhadap istri-istrinya untuk memberi selalu wasiat kebaikan fa innamahunna awanin indakum karena mereka itu adalah awan yakni asir tawanan ya seperti tawanan di sisi kalian nam demikian Barakalafikum disebutkan dalam footnote bahawa makna awanin indakum ay ay usari fi aidikum wa awan jam'u anin wal ani huwal asir nah, yakni tawanan, asir ya, atau uh, apa jama'nya asir asro ya, yeah, asro ya yeah. Yaitu tawanan-tawanan di tangan-tangan kalian. Naam. Dan awan adalah jamaknya anin. Ya, maka uh, apa? Awanin itu jamak sehingga asir, mufrod, jamaknya adalah asro. Naam. Ya, tawanan-tawanan fi aidikum pada tangan-tangan kalian. Ya. Demikian barakallafikum sabda Nabi SAW yang menunjukkan bahawa para suami wajib untuk selalu menasihati istri istrinya Ya, dengan kebaikan memberi taklim kepada mereka dengan urusan-urusan agamanya. Itu kewajiban para suami, barakallofikum. Nah, maka tidak boleh suami membiarkan istrinya tidak pernah diberi taklim, tidak pernah diberi nasihat. Ya, kebutuhan rohani, yaitu nasihat yang Paling pentingnya adalah nasihat agama Allah Subhanahu Wataala. Ya, kemudian juga termasuk apa yang telah kita sebutkan, yaitu al-jima pada pertemuan sebelum ini. Barakalafikum maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan ya nasihat kepada para suami dengan istausu bin nisa selalu berlinasihat kepada para istri-istri dengan kebaikan. Ya, karena mereka itu adalah seperti tawanan di sisi kalian. Nah. Ya, ini bagaimana tawanan? Ya, di sisi tuannya. Barakalafikum. Selain tuan ini harus. Ya. Uh, menasihati. Ya, mengajari. Demikian pula tawanan. Dia wajib berbuat baik. Ya, dia wajib bersifat amanah terhadap tuannya. Nah. Nah barakallahu fikum awan yakni sama dengan itu budak ya tawanan itu budak yang uh, apa dari apa yang diambil atau yang ditemukan pada uh, perang ya ghanimah dari wanita-wanita maka itu tawanan tawanan perang maka dia hukumnya sama dengan apa alamah yakni budak ya sama dengan budak barakallahu fikum Maka istri itu di sisi suaminya sama dengan budaya ini dia wajib taat kepada uh, tuannya. Nah, barakalafikum. Ia <tuh> ya, dalam hadis yang lain yang ma'ruf, ya, disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perempuan itu diciptakan dari kulli komin dila, ya, dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, fa'injita, tuki mahu kasar Kalau engkau datang meluruskannya dengan ceroboh, yakni dengan frontal, maka engkau akan patahkan. Ya, tetapi wajib engkau meluruskannya. Berarti diluruskan dengan hati-hati, ya, ya, dengan tidak frontal, dengan tidak serta merta, tapi dengan perlahan-lahan ya, diluruskan kebengkokan tersebut karena mereka dicipta dari itu. Naam. Dan di dalam ayat Al-Qur'an atau di dalam hadis yang lain, kalau engkau melihat padanya akhlak yang jelek, maka di sana ada akhlaknya yang baik yang lain. Ya. Naam, radhiya al-akhir. Ya, di sana ada akhlak yang kurido darinya. Maka yakni jangan dengan uh, satu kekurangan ya, atau akhlak yang, beli, yang jelek yang buruk terhadap para istri kemudian kita melupakan akhlaknya yang lain yang baik ya barakallahu yang bisa menutupinya 6 nah, maka demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk para suami senantiasa memberi wasiat kebaikan terhadap para istrinya kemudian kata Syekh hafizahallahu taala Wa minal istisabiha khairan ayya muraha bima amara Allahu bihi wa amma nahalla Allahu anhu fa yu'allimu wal khair ba'da tahsilihi lil ilmi wal ma'rifah wa ma la yastaghna anhu minal wal adab wa ala dhalik liqaulihi ta'ala wa'mur ahla kibil salati wastabir alaiha di antara bentuk Memberi nasihat kebaikan terhadap istri adalah memerintahkan kepadanya sesuai perintah Allah dan Rasulnya, ya dan melarangnya sesuai apa yang Allah Taala dan Rasulnya melarangnya. Enam, lalu dia mengajarkan agama dan kebaikan kepada istrinya. Ba'da tahsilil ilmi wal ma'rifah. Setelah dia sendiri ia ya, memiliki ilmu dan pengetahuan setelah dia sendiri berilmu mempelajari ilmu agama Allah taala maka dia mengajarkannya kepada istri-istrinya sebagaimana yang Allah perintahkan dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam perintahkan dengannya dan juga mengajarkan dengan sesuatu yang di mana kita tidak merasa cukup dengannya yakni kita butuh kepadanya Sesuatu tersebut, yaitu berupa akhlak Adab Ya, dan berupaya untuk Menolong istri-istri kita Di atas akhlak dan adab tersebut Sebagaimana Allah Ta'ala Berfirman Wa'mur Perintahkanlah keluargamu Untuk selalu menegakkan sholat Dan bersabarlah di atas Sholat tersebut Nah, yakni Di sini, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ia ya, kepada kita semua untuk memerintahkan keluarga kita anak dan istri kita yakni untuk menegakkan agama Allah di antaranya adalah as-shalah ya dan salat ini merupakan imaduddin ya tiangnya agama Allah Subhanahu wa taala nah yang tentunya di sini ya sebagai contoh Ya, tidak terbatas bahawa kita hanya memerintahkan untuk solat saja dan yang lainnya tidak. Ya, tentunya tidak demikian, karena syariat Allah Subhanahu Wa Taala sempurna dan kita diperintah untuk ya menegakkannya secara kafah, secara menyeluruh. Nah, maka seluruh apa yang menjadi syariat Allah perintah Allah wajib kita perintahkan. Ya, wajib pertama kita mengamalkan, mempelajari dan mengamalkannya. Kemudian kita perintahkan kepada keluarga kita dengannya. enam demikian pula firman Allah Taala wa an ashirataka al akrobin al akrobin berilah peringatan pada keluargamu wahai Muhammad saw iaitu kerabat kerabat kerabatmu yang dekat. enam iaitu nasihat peringatan ya perintah yang kita tegakkan itu dimulai dari diri kita setelah itu keluarga kita setelah itu keluarga kita kemudian Ya kepada umumnya kaum muslimin. Nah, maka di sini mengajarkan pada kita secara urutan barakallahu fikum aham fal aham. Ya, yang penting yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya dan seterusnya. Nah, berdasarkan firman Allah taala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian firman Allah taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Demikian pula firman Allah taala, wa anzir asyirata ka semua ya memulai dengan diri kita sendiri kemudian kepada keluarga kita. Baru kepada orang lain. Nah, maka tidak boleh barakalofikum terjadi gulu pada kita. Apa ketimpangan maksud saya pada kita. yaitu ya kita tidak nah, memerintahkan orang lain. Bahkan kita bersikap keras pada orang lain. Lalu kemudian kita tidak memperhatikan diri kita sendiri dan atau keluarga kita. Nah, maka ini barakah lafifum ketimpangan, ya. Bukan berarti tidak boleh kita memerintahkan orang lain, ya. Sebelum keluarga kita itu baik atau sempurna tidak, ya, tidak demikian. Akan tetapi kita berupaya untuk memberi nasihat terlebih dahulu, memperbaiki diri dan keluarga kita, kemudian kepada orang lain. Jika kita sudah menempuh itu dan sudah berupaya. Ternyata keluarga kita tidak mengindahkannya. ya Mereka senantiasa di atas akhlak yang kurang. Barakallahu hikm. Dalam muamalah yang kurang. Maka itu bukan tanggung jawab kita. Kita lepas tanggung jawab. Dan mereka sendiri yang menanggung dosanya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kelak. ya. Akan tetapi. Jika kita tidak perhatian dengannya. Barakallahu hikm maka kita akan menanggung dosa sebagai pemimpin ya yang membiarkan keluarga kita ya di atas akhlak yang buruk, yang jelek, di atas kekurangan dalam amalan, dalam ibadah, ya dalam menegakkan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah subhanahu wa taala. Naam, kita membiarkannya, maka kita akan menanggung beban ya tanggung jawab dosa di sisi Allah taala. Kita akan Mempertanggungjawabkannya Di hadapan Allah kelak Jalla, Jalla jalalu Nah Barakalafikum Termasuk dalam hal ketimpangan adalah Ya gulu dalam Seperti yang saya sebutkan tadi Gulu dalam uh, Amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang lain Ya namun kita Beremeh-remeh melakukan Amar ma'ruf nahi mungkar terhadap keluarga kita Ya, ini yang saya maksud, ini ketimpangan. Ya, bukan berarti tidak benar kita melakukan amar-maruf nahi munkar di, di luar rumah kita. Itu kewajiban. Ya, itu kewajiban. Barakalafikum. Namun, sekali lagi itu ketimpangan. Jika kita berlebih-lebihan ya, di dalam uh, menerapkan amar-maruf nahi munkar pada orang lain. Namun, kita lengah dan berkurang-kurangan dalam menerapkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap keluarga kita. Ya, ini ketimpangan barakallahu fikum. Ya dan ini akan menimbulkan cemoohan pada orang lain ya yang terkadang mereka akan me menghujat kita dengan firman Allah taala ataqmuruna an nasabil birri wa tansaw wa antum tatlunal kitaba afala taqilun? Apakah engkau memerintahkan pada manusia kebaikan Kalian melupakan diri-diri kalian. Ya. Sementara kalian membaca firman Allah Ta'ala. Tidakkah kalian berakal? Nah. Juga terkadang mereka menghujat kita dengan firman Allah Ta'ala. Kaburamaktan. Inda Allahi yang takulu ma'lataf'alun. kebajikan besar di sisi Allah Ta'ala. Engkau mengucapkan sesuatu yang engkau sendiri tidak melakukannya. Maksudnya tidak melakukan pada keluarga kalian. Nah. Fa Barakallahu fikum. Filla, ini semua adalah hal-hal penting untuk kita uh, perhatikan dan menjadi perhatian bagi kita semua, para suami dan para istri naam, hendaklah kita menjaga agama Allah pada diri kita dan menjaga citra agama Allah pada orang lain naam sehingga dakwah ini tidak tercoreng dan tidak ya menjadi uh, fitnah di tengah-tengah umat karena sebab Ya perbuatan perbuatan kita sendiri. Enam, ya. Fana salallahu alaihi. Seperti juga yang telah saya singgung pada kajian kita di Bada Al Fajr, ya terkait dengan hadis laknat, ya Nabi saw. Mengatakan itaku Allah inain, ya. Bertakwalah kalian, takutlah kalian dari orang yang melaknat, ya, dari dua orang yang melaknat, yaitu yang pertama Allah Dia takholla, fitorikin nas, aufidilhim, yaitu orang yang membuang hajatnya di jalannya manusia atau di tempat berkumpulnya manusia. Ini dua, ya, tempat sebab Orang itu dilaknat. Ketika dia membuang hajatnya di. Jalannya manusia. Lalu lalangnya manusia. Maka dia akan dilaknat. Karena menyakiti orang lain. Ya? Dia melakukan sesuatu. Dia tidak menjaga. Sesuatu yang dia lakukan itu menimbulkan fitnah. Sehingga terjadi laknat. Atau buang hajat di tempat bernaungnya manusia. Tempat berkumpulnya. Nah, walhasil barakallafikum. Eee. Uh, hikmah dari dalil-dalil yang seperti itu ya mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita semua ya menjaga pada diri-diri kita agama kita kemudian ya juga kita menjaga citra agama Allah Subhanahu wa taala dari orang lain dengan seluruh apa yang kita lakukan. 6. Nah. Dan di sini juga hikmah bahwa kita semua manusia yang lemah ya, tidak lepas dari kesalahan, maka kita harus membuka diri bahwa kita memiliki kekurangan. Tidak ada yang sempurna, kita butuh nasihat dari orang lain, kita membutuhkan saudara kita ikhwah. Ya, tidak boleh kita merasa bahwa kita yang paling sempurna, yang paling berilmu sehingga kita tidak butuh dengan nasihat. Nah, maka orang yang seperti ini akan mengharamkan dirinya ya dari kebaikan. Nah, maka jangan sampai ya kita memiliki perangai atau akhlak yang seperti ini. Yang demikian barakah fikum akan mengharamkan diri kita dari kebaikan. Yaitu, ya ketika orang lain menilai kita bahawa kita adalah orang yang paling sempurna, yang paling benar, yang tidak bisa dinasehati, ya yang terkadang diberi nasihat tersinggung atau marah. Maka ini sekali lagi. Dia mengharamkan dirinya dari kebaikan. Nah, maka hendaklah kita mengetahui kadar diri kita bahawa kita adalah manusia yang lemah, yang punya kekurangan dan banyak kekurangan. Kita butuh nasihat saudara kita. Nah, kita butuh masukan dari saudara kita. Demikian, Barakalofikum, maka terlebih-lebih dalam suami-istri, ya, dalam rumah tangga, suami, istri, anak, tidak boleh masing-masing merasa bahwa dia benar. Dia tidak butuh nasihat lah Ya, sekali lagi yang demikian dia akan haramkan dirinya dari kebaikan. Kalau saja istri yang sudah tidak berani nasihati suaminya, ya, atau sebaliknya suami yang tidak berani nasihati istrinya, maka ini musibah. Ya, yang terdapat di dalam keluarga tersebut yang masing-masing mengharamkan dirinya dari kebaikan. Fa nasallallahu alaihi afiyah. maka ucapkanlah suami kepada istrinya, wahai zaujati, saya lemah, saya banyak kekurangan, tolong ingatkan saya, tolong nasihati saya. Dengan cara yang baik saya akan menerimanya. Begitu pula istri. Hendaklah dia mengatakan pada suaminya. Wahai zauji, Aku adalah wanita yang lemah. Demikian dan demikian. Tolong ingatkan dan nasihatkan saya. Ketika saya terjatuh. Maka ini akan membuka pintu kebaikan para kelafikum. Nah, akan terjadi ke, ke, apa namanya, kerjasama yang baik. Ta'awun alal birri wa taqwa. Nah, namun sebaliknya. Jika sebaliknya. Masing-masing tidak berani mengingatkan. Ya. Uh, suami terhadap istrinya istri terhadap suaminya atau para ikhwan ya terhadap ikhwan yang lain maka ini ya pintu-pintu kejelekan nah maka kita berupaya menutupnya barakallahu fikum <coughs> kemudian berkata syekh hafizahallahu taala Setelah menukilkan firman Allah Taala, wa'amur bi ahlak bi salati wa stobir dan juga firman Allah Taala, wa'andir ashirataka ala kribin, fayukbiru ahlahu bi waktu salat wa wujub isya wal iftar wayanha ahlahu min al anil haram bi muhtala wa askalhi wa anwahi. Nah, maka seorang suami memberitakan pada keluarganya waktu solat telah masuk diingatkan wahai zaujati wahai auladi waktu salat telah masuk ya hendaklah menegakkan salat ya afdalus salat fi awali waktiha di awal waktunya ya salat yang paling afdal adalah di awal waktunya na'am diingatkan tentang wajibnya puasa wajibnya berbuka iftar dan melarang keluarganya dari seluruh yang haram Ya, dengan segala jenis-jenisnya. Fakadakanan Nabi SAW idha autara, autara, yakul, kumi fa'autiri ya Aisyah. Sungguh Nabi SAW mengingatkan Aisyah radiyallahu ta'ala anha, ketika beliau alaih wasallam, Ya telah berwitir, beliau mengatakan, wahai Aisyah, kumi bangunlah, fa'autiri tegakkanlah witir, wahai Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Naam, wa'an ummi salamah Radhiyallahu ta'ala anha kalat, juga dari Ummu Salamah Radhiyallahu ta'ala anha qalat istayqad an-nabiy al sallallahu alaihi wasallam dzatal lailatin faqala subhanallah madza unzila lalailatin minal fitan wa madza futiha minal khaza'id aykidu sawahibatil hujar farubba kasiyatikasiyatin fid dunya ariatin fil akhirah Juga diriwayatkan dari Ummu Salamah Umul Mukminin radhiyallahu taala anha beliau berkata bahawa Nabi s.a.w. alaihi suatu malam terbangun ya faqala lalu beliau berkata subhanallah maha suci Allah subhanahu wa taala madza unzila al-laila min al-fitan apa yang diturunkan pada malam ini dari fitnah-fitnah wa madza futiha min al-khazain dan apa yang dibuka dari perbendaharaan-perbendaharaan di sisi Allah subhanahu wa taala Nah, ini maksudnya Nah, pada malam itu Allah subhanahu wa ta'ala Ya, bisa menurunkan fitnah Dan bisa pula membuka kebaikan Perbendaraan-perbendaraan yang ada di sisi Allah ta'ala Nah, maka ketika kita menginginkan kebaikan Ya, dibukakan oleh Allah ta'ala al-khazain Pada diri kita, maka tegakkanlah ibadah Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ai khizu hujar. Bangunkanlah ya para istri-istri di kamar. Naam, yakni untuk beribadah kepada Allah taala. Farubbakasiatin fid dunia, aariyatin fil akhirah. Maka terkadang dia berpakaian di dunia, namun dia telanjang di akhirah, di yaumul akhirah. <coughs> Naam, barakallahu Demikian Bagaimana Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Memberi nasihat Menegakkan nasihat Kepada keluarganya Fakada asyaron Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ilamuji bistikadi azwajihi Wahunna sawahibatul hujar Ayyambagi hun Lahunna Anla yataghafalna anil ibadah Waya'tamidna ala kawnihinna azwajan Nabi sallallahu alaihi wa Naam Maka di sini Nabi saw mengisyaratkan ya wajibnya untuk membangunkan istri istrinya ya yang tidur di kamarnya ya sepantasnya bagi mereka untuk tidak lalai dari beribadah kepada Allah dan mereka bersandar dengan keadaan mereka bahawa mereka adalah istri-istri Nabi saw ya, justru sebaliknya ya Ketika dia istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wanita-wanita yang figur maka lebih utama untuk dia ya melakukannya terlebih dahulu memberi contoh maka demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya terhadap ya istri-istri beliau alaihi salatu wasallam wa inna ma khassahu an bil ikad min bab ibda' binafsika Thumma biman taul dan hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan membangunkan istri-istrinya terlebih dahulu ini termasuk dalam bab pembahasan ibda bin Nafsika, thumma biman taulu Naam yaitu mulailah dari dirimu, kemudian kepada orang yang menjadi tanggungjawabmu dan seterusnya. Waiyukidu hadal makna hadis Uabihrir radhiyallahu talanhu dan yang menguatkan makna ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kala kala Rasulullah sallallahu Rahimallahu rajulan khama minal laili fa thumma ayqadhat mara'atahu fa sallat abat nadaha fi wajhiha al ma wa rahimallahu mara'atan khamat minal laili fa thumma ayqadhat zawjaha fa sallat fa in fi wajhihi fi wajhihi al ma Naam nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud An-Nasa'i Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Imam Al-Albani. Naam, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seseorang yang qoma minal lail. Dia bangun di malam hari, pasolla lalu dia salat. Tsumma ayqadha imra'atahu. Kemudian setelah itu dia bangunkan keluarganya, istrinya, lalu istrinya pun bangun dan salat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Fa abad nadha fi wajhi al jika istrinya enggan dibangunkan maka dia memercikkan air pada wajahnya. Dipercikkan air. Naam. Maka itu dirahmati oleh Allah. Juga sebaliknya semoga Allah merahmati istri yang bangun di malam hari lalu dia salat kemudian setelah itu dia bangunkan suaminya. Lalu suaminya bangun pula untuk sholat. Jika suaminya enggan, maka dia memercikkan air pada wajah suaminya. Maka semua itu semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik para dari suami ataupun dari istri. Maka yang terakhir dari uh, cabang yang kedua ini, kata Mas masyik hafidahullah ta'ala, fazawju idhan, Mutalabun biwi ahlihi mina narr maka kesimpulannya para suami dituntut untuk menjaga keluarganya dari api neraka lian nallahu alkiwa mata ala zaujatihi waria sata alamantahhta riayatihi karena dia adalah pimpinan atas istrinya pemimpin atas orang-orang yang berada di dalam di bawahnya dalam tanggungjawabnya wa fa zaujatuhu karriyatibin nisbati ilai Maka istrinya adalah seperti yaar roiyah, iaitu yani yang dipimpin olehnya. Wal asyirobainayadehi dan dia ibaratnya seperti tawanan di hadapan suaminya. Falayatawani antalimiha. Maka jangan dia lalai ya dari memberi mengajarkannya, memberi taklim padanya. Walayafturanhasiha alato'atirobihah. Jangan dia bosan untuk menganjurkan istrinya. Ta'at kepada Allah Rabnya Azzawajal dengan menegakkan Perintah-perintahnya dan menjauhi Larangan-larangan Allah Jalla wa ala Wa yusa'iduha ala islahi Nafsiha bima aslah Dan seorang suami, jangan dia Bosan untuk berupaya Bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya Dan uh, Memperbaiki istrinya Sebagaimana dia memperbaiki dirinya sendiri Nah maka taklah dia Tawasian bilhaq wa ta'awunan alal khair Amalan biqauli ta'ala wa 'alal birri wattaqwa wala 'alal ismi wal udwan Hendaklah dia juga para suami bersungguh-sungguh memberikan wasiat dengan kebenaran berta'awun di atas kebaikan di dalam mengamalkan firman Allah ta'ala wa 'alal birri wattaqwa wala 'alal ismi wal udwan. wallahu ta'ala a'lamu bissawab kita cukupkan insyaallah ta'ala lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita lanjutkan pada al faruussalif yaitu cabang yang ketiga adamu al-idrar bizaujah yaitu tidak memberi madarat terhadap para istri kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma bihamdik shallallahu la ilaha warahmatullahi wabarakatuh